Перша книга Самуїла. Розділ 4. Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, а ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборились при Евен Езері а філістимляни отаборились під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. з Із війська полягло на полі битви до чотирьох тисяч чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали – Чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмім із шило ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. І народ послав у щило, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херовимах. Обидва сини Елі, Хофні і Пінхас, супроводжали ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали, що то за крик голосний та великий у таборі Єврейським. І як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили, «Бог!» Прибув у табір, і сказали Горе нам, бо так ще досі не бувало, горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині? Кріпіться і покажіть себе мужами, філістимляни, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте отже мужами і до бою! Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка, полягло Ізраїля тридцять тисяч піхотинців. І ковчег Божий було взято, і обидва сини Елі, Хофні і Пінхас померли. Один веніаминянин утік із бойових рядів, і того ж дня прибув у шіло. Одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позарав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоб сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав. Що то за галас такий великий? Чоловік підбіг хутенько і сповістив Елі. Елі ж було 98 років. Очі в нього були нерухомі, і він не міг уже бачити. Тому чоловік сказав до Елі: "Я той, що прибув із табору. Я втік сьогодні з поля бою". Елі спитав: "Що ж там сталося, мій сину?" Посол у відповідь сказав, кинувсь навтики Ізраїль перед філістимлянами, до того полягло вельми багато люду, та й сини твої, Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято. Як же згадав той про ковчег Божий, упав Елізу стільця коло дверей навзніч і зламив в'язи, і помер бо був старий і тяжкий. Сорок років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось-ось мала родити. І як почула вістку про те, що взято ковчег божий, та що свекор її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли в неї, сказали їй. «Не бійся, ти вродила сина». Однак вона не відповіла і на теє не вважала. Тільки назвала хлопця іхаводом, хотівши тим сказати. «Пішла геть слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег. а свекор і муж не живі». Вона сказала, «Відійшла від Ізраїля слава» бо взято ковчег Божий.